все заступила волога хмара, що всілася на його гладінь. Я провів по ній долонею, і з-під неї мені на очі стали напливати рухливі картини життя. Мов би, хто увімкнув мою пам'ять. І це не в дзеркалі, а в ній усе те оживає, міниться кольорами і звучить на струнах утомленої душі голосами минулого. Я протираю і протираю дзеркало, і мені бачиться те, що здавалося... Давно призабулось. Тепер я зрозумів, що дзеркала не просто треба, а вкрай необхідно протирати. Це допоможе нам більше пізнати і себе, і життя. Резервація. Мене тоді не полишало відчуття, що я потрапив на іншу планету. Америка, Канада. Ще кілька років тому про це могло тільки мріятися хоч у своїх думках я не заносився аж так високо. Тоді мене переслідувало відчуття, що все це не навсправжки, а тільки прекрасний сон, і мені дуже не хочеться, щоб він закінчувався. Я вже побачив статую свободи, Бруклінський міст, Метрополітен-музей і Метрополітен-оперу, Український інститут Америки, побував в українських рестораціях у Нью-Йорку, в банбруку на цвинтарі святого Андрія Первозванного. Завітав у Гленспей, до самітника Василя Барки, вже відкрив для себе українське село вздовж вулиці Блур у Торонто, канадську українську фундацію біля Гайт-парку, де неподалік виступає з шереги плеканих дерев, елегантний пам'ятник Лесі-українці роботи Михайла Черешньовського. Вже витирав з обличчя водяний пил, що зіймається на дні водоспадом. Одне слово враження розривало мене, а я не встигав, бо пунктирно, нотувати їх у записниках. Уже з'явилося щось подібне до переситу. Так багато для однієї мандрівки, і моя жадібність до вражень готувалася взяти паузу для перепочинку. На черговій імпрезі, а мені випадало щовечора бути на котрізь із них, зазнайомився із земляком Віктором Роєнком, родом із Уманського району Черкащини. Живе на фермі побіля Гамільтона. Він запитав мене, що вам іще хотілося б побачити? Десь із далеких глибин пам'яті постали персонажі Фенімора Купера, Мейнріда, інших майстрів пера, які писали про долю індіян, що їх стали вигублювати конкістадори з Європи. Згадалися війни індіян із білими, котрі з незначними перервами тривали впродовж кількох століть. Усі ці війни закінчувалися поразками аборигенів, і їх дедалі менше лишалося у Північній Америці. А потім усе втихло. Індіян відтіснили у резервації, котрі уявлялися мені чимось подібним до концтаборів. У дитинстві я читав якісь романи про бунтівні резервації, про те, як жорстоко урядові війська розправлялися з повстанцями, Отож, при самій думці про індіян, які зазнали нещадного геноциду і утримуються в резерваціях без права виходу у світ широкий, мене огортала хвиля співчуття до цього знедоленого люду. Пан Роєнко сказав, за Гамільтоном є містечко Каледонія, не плутати з американською Каледонією, а далі починаються індіянські землі. Індіянські землі? Це була для мене новина. На всяк випадок перепитав, чи правильно його зрозумів. Земля у власності індіян? Так, їм передано в Канаді кілька територій, яким делеговано право самоврядування. Згодом я дізнався, що кожному індіянинові від дня його народження і до смерті виплачується державна пенсія, на яку він може жити, не шукаючи собі ніякої роботи. Такий спосіб суспільство, мов би, замолює свої давні гріхи перед цією етнічною групою. Індіяни мають своєрідні автономії зі самоврядуванням і навіть зі своєю поліцією. Вони займаються різними промислами, особливо риболовлею, бо селяться неодмінно біля рік. Мабуть, одне з найголовніших джерел їхнього прибутку – сувеніри. Можна сказати, що виготовлення сувенірів у резерваціях поставлено на потік. Численні, оригінальні, дуже дорогі вироби зі шкур і кісток упольованих звірів, різні фігурки з дерева, традиційні маски, розфарбовані кричущі яскравими кольорами, маса поліграфічно-якісних листівок із сюжетами їхнього життя, книжки різних авторів англійською мовою про індіян, картини їхніх художників, Пан Роєнко розповів, що нині в індіян період активного національно-культурного відродження, чимало з них здобули університетську освіту, тепер вони мають своїх юристів, лікарів, фінансистів, учителів. Не всі з них лишаються в резерваціях. Чимало інтегрувалося в загальноканадське життя, і вони нічим не вирізняються в строкатому натовпі міських вулиць, де ви за кілька годин можете побачити представників сотень національностей. Це справді екзотичне видовище. Суміж мов, народів і рас, скажімо, в центральних районах Торонто, де зосереджено його діловий світ і де над людською метушнею, владно височують банки і офісні центри. Це величезне місто в місті. Вавилон, мегаполіс, здається нічим не подібний до решти Торонто, де переважають гарні і зручні будиночки, переважно на одну родину, на островах плеканих газонів, оточені клумбами і часто карликовими деревами, що обрамляють невеличкі дворики позаду будинків. Взагалі індіяни зовсім не такі червоношкірі, якими вони постали творів Фенімора Купера і Манріда. Вони смаглявіші за білих людей і чорноволосі. Мандруючи по резервації, де групами стояли комфортні будиночки з гаражами, господарські приміщення і магазини, ми ніде не побачили нужденних. Рівень життя в резервації можна назвати не просто задовільним, а навіть десь на рівні середнього класу. Це було зовсім не те, що я сподівався побачити. Добре запам'яталася така сцена. Ми заїхали до ювелірного магазину. Зайшли туди і були вражені широким асортиментом товарів із золота. Пан Роєнко говорив із вродливою, гарно убраною продавчиною. Розповідав, що ось він має гостя аж із Києва. Коли вона почула Київ, одразу ж перепитала «Рашн?» Я енергійно заперечив. Тоді вона запитала «Поланд?» Ми пояснювали «Столиця України». На нашу прикрість вона відповіла, що не знає такої країни. А це була осінь. 1993 року, вже майже два роки від проголошення нашої незалежності, подумалося, треба, щоб Україна голосно зазвучала в світі. І тут я згадав – Чорнобиль. Вона відразу ж закивала головою, чула. Отже, Київ – там, де Чорнобиль. Україна – там, де Чорнобиль. Але особливої радості від того, що нас нарешті ідентифікували, ми не відчули. Ще деталі з пам'яті. Слідом за нами до магазину війшла тріця дебелих індіян, убраних як ковбої в американських фільмах. Один спинився в дверях, а двоє, не спускаючи з нас пильних поглядів, наблизились і ставши по боках, буцімто дуже зацікавились золотими виробами. Тертий і бувалий обувальця Хроєнко всміхнувся і сказав мені «Індіянська поліція». Певно в нас підозрілий вигляд, і ми так рішуче завернули до ювелірного, а раптом ми ганстери. Далі він заговорив із поліцейськими англійською, показав на мене, я почув, Юкрейн, Райтер, знову Чорнобиль, мабуть вони знали про Україну стільки ж, як і продавчиня. Їхні погляди зм'якшилися. Роєнко ще показав їм якийсь документ. Хлопці зовсім розслабились, і коли ми виходили з магазину, один із них дружньо плеснув мене по плечу, щось сказав. Я тільки розібрав. Юкрей. Ще деталі з пам'яті. Слідом за нами до магазину війшла трійця дебелих індіян, убраних як ковбої в американських фільмах. Один спинився в дверях, а двоє –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 Запитав Роєнка, і він переклав «Привіт Україні від Індіан Канади». «Тепер ви переконалися в тому, як тут усе організовано?» – спитав Роєнко. «Я помітив цих лицарів, що як тільки ми в'їхали на територію резервації, вони звідти пасли нас. А мені подумалося, от якби би так працювала в Україні міліція».